Fechinho de Glory Days, com o chefão Bruce Springsteen. E Glory Days é também o título de uma biografia do chefão publicada recentemente aqui em Londres. E como o livro dedica bom espaço às ideias políticas de Bruce Springsteen, nós vamos conversar com um crítico de música que tem interesse especial pelas ideias políticas do chefão. Bem, na realidade, esta é a continuação de um papo iniciado no Último Som de Londres, quando conversamos com Pat Stack sobre Bob Dylan, cuja biografia também foi publicada recentemente aqui e também fala sobre pop política. Nesta segunda parte do nosso bate-papo, Pat Stack se concentra em Springsteen e traça alguns paralelos, apontando também as diferenças entre ele e Bob Dylan. E a primeira diferença está na origem de Springsteen. Se Dylan veio de uma família de classe média e só conviveu com a pobreza quando ia a bairros pobres, como ele mesmo contou, coletar empréstimos devidos a seu pai, com Springsteen, as condições foram bem outras. Ele vivia num meio operário, onde os protestos não eram tão generalizados quanto no meio estudantil, por exemplo, e via a pobreza em torno de si, sentia-se assustado com a perspectiva de uma existência semelhante à de seus pais, mas não sabia exatamente como escapar. Logo no início de sua carreira, ele se espelhou em Bob Dylan. Entretanto, ainda na sua fase inicial, Springsteen moveu-se em direção oposta ao menestel. So response absolutely opposite of a way out, way out ride, car, you know, passo que Dylan rejeitou o materialismo e disse é necessário mudar as coisas, Springsteen foi de encontro a ele, acreditando que a solução a escapada da pobreza estava nos carros esporte, no Cadillac e na mulher ideal que viveria ao lado do eleito pelo resto da vida. E um dos primeiros sucessos é uma celebração dos jovens que montavam em suas motos, saiam em pegas pelas estradas, dizendo que se dane a polícia e tudo mais, a trans é cair na estrada, de preferência com uma belíssima mulher na garupa. Nascido para correr. sprung from cages on how nine from will feel and and stepping out over the line oh baby, rips the walls on your back it's a death trap it's a suicide rap we got get out of here cuz trans like us maybe we were born to run. born to run nascido para correr ou, mais apropriadamente, nascido para fugir, um dos primeiros sucessos do chefão. Mas Pat Stack lembra que, à medida que Springsteen vai ficando mais velho, e talvez ficando mais rico, ele se dá conta que sua riqueza pessoal não é algo que outras pessoas possam imitar, que não é bem esta a solução. Pat diz que Springsteen era muito apegado à sua irmã e que era difícil fazer de conta que ela não estava sofrendo, que seu casamento não estava se desmoronando devido à pobreza em meio à qual ela vivia so you find a big double album the, the river you find springsteen singing a very different sort of song. springsteen is now singing rather sad bleak tales of poverty personal, Daí, então, stack vem o álbum duplo the river onde springsteen começa a cantar um tipo diferente de música fábulas às vezes tristes e amargas sobre a miséria pessoal causada pela pobreza relações pessoais que são destruídas pelas condições sociais Pessoas que buscam uma saída, que lutam por condições melhores, mas não conseguem escapar das condições que as cercam. Como, por exemplo, nesta história de dois adolescentes que se casam e cuja luta contra a pobreza é expressa na alegoria do rio que gradualmente seca, The River. then he continua Pet Stec vem Nebraska um LP que vai além da situação imediata das pessoas que Springsteen conhece e olha os rejeitados sociais o criminoso o assassino a prostituta etc e olha também as condições sociais que criam tais indivíduos E, neste processo, ele segue o caminho inverso de Dylan e torna-se cada vez mais explícito em termos políticos. Um trechinho de State Trooper. A politização de Springsteen fica evidente em Born in the USA. De acordo com Pat Stack, Springsteen, ao saber que o presidente Reagan gosta da música, teria dito que Reagan não deve ter prestado atenção na letra, pois a letra é uma alegoria para dizer que, nos Estados Unidos, você começa com nada, vai para o Vietnã, volta com menos que nada e ninguém dá a mínima. E o engajamento político de Springsteen também veio à tona, de forma bem explícita, aqui na Grã-Bretanha. Ele veio para este país, ele tourou... En el que el govern ha intentat ferir a la Unión de Miners, Springsteen donava a la Miners. Pat Stack dice Springsteen veio à grã bretanha durante a greve dos mineiros de carvão de 1984-85 e durante sua excursão pelo país, ele doou dinheiro aos grupos de solidariedade aos mineiros. Nos Estados Unidos, Springsteen diz que ainda é membro do Sindicato dos Metalúrgicos com os quais se identifica. Como diz Pat Stack, Springsteen não é perfeito. Inclusive, pessoas que trabalharam em suas excursões diz que ele é um patrão autoritário que demite os funcionários sem mais nem menos. Mas ele trilhou um longo caminho e aparentemente aprendeu que não tem uma escapada rápida, que nenhum carro esporte é a fuga perfeita das contradições criadas pelo capitalismo moderno. E encerrando o nosso bate-papo e o som de Londres, eu deixo vocês com um clássico de Springsteen e, será, uma das canções favoritas do presidente Reagan, Born in the USA.